retroevolución retroevolución retroevolución programa de chorro radio ha dicho pájaro radio filispin filispin digo hin cara adelante cara adiante, cara atrás cara atrás escucha retroevolución retroevolución Retro Benvidas e benvidos a unha nova edición máis de retroevolución Como sempre, aquí, en Radio Filispín, a Atraveso do 93.9 da FM de Ferrol E tamén a Atraveso de Internet Oxe, con alguna novidade Como ven sendo habitual neste programa Es, comenzamos con un novo grupo E que acaba de editar a atraveso de Vazcam o, o seu primeiro álbume que francamente está moi ben o grupo chamase Oceánica e o tema Days of a Rain todo un pelotazo de sim un tanto escuro pero arrebatador Days of a Rain, de Oceánica, ides des Bath Camp, poñedes Oceánica, e poderedes escoitar o seu disco, que, por certo, ten unha moi bonita portada con moitas reminiscencias a Salvador Dalí. E, como digo, dente Barcelona, Oceánica ofrécenos este Estupendo tema, pero hai máis temas que francamente paga a pena escoitar. Dende aquí, dende Radio Filispín, esperamos eh, que teña moita sorte. de escoitar venden de Galicia Twister un afichaje do selo malagueño el Muelle Records editó este álbume de Twister, así se llama o ente galego que sin telo muy seguro a través de Vazcam parece que denoya un disco de Ambien Drone Con grabazóns de campo E e Deses discos Que a verdade e que relaxan E te fan e, facer unha introspección Perdón Cara ao interior De un mesmo Un traballo que Como casi todo O de el Muelle Records Hai que escoitar moitas veces cunsa auriculares tranquilamente e apreciar todos os detalles que hai nos temas. O que acabamos de escutar titúlase, o millordito o que lle dá o título ao disco A Persistent Lack of Ambition como digo, o selo malagueño amosome o disco etivo tivo a ben facer que o escuitase e a verdade é unha desas máis que agradables sorpresas porque, insisto, terás que escoitalo varias veces pero a cada escoita atoparás algo novo e distinto no traballo de Twister estupendo tema este que ten un nome moi longo. Os días son cada vez máis curtos, pero polo menos podemos pisar follas secas. Notase as grabacións de campo que a verdade sentan moi ben cada vez que vai soando ese dron ambiental que procura pois a min personalmente, como dicen, unha relaxación eh unha unha búsqueda eh no interior de cada un. Un disco este de Twister titulado A per Perdón, A Persistent Lack of Ambition que vos que escoitedes tranquilamente, sosegadamente eh si se quer, un pouco concentrado, porque, ainda que os sons dos drones parece que son lineales, non é así, diversas variacións, e despois, como digo, esas grazóns de campo, esos sons que aparecen, que están ahí, e que fan un todo amar de emocionante, Dwister desde Galicia a través do selo malagueño que já é un dos millores a nivel estatal en canto a música experimental eh polo menos non convencional e que está dando moito que falar. Dwister a Persistent Lack of Ambition que espero que neses circuitos pequenos porque, por desgraza, este tipo de música é así para circuitos pequenos pois teña moita sorte pero, vende aquí, vende retroevolución pois ponemos o noso graiño de área para que teña un pouco máis de sona, porque este tipo de músicas pois tamén merecen ter o seu espazo e, sobre de todo o recoñecemento porque supoño que algunha xente pois pensará que é algo doado, algo sinxelo de facer, eh, podo asegurar que non é así. falamos de este grupo, fai poucos programas de Barcelona Search ofrecíanos un disco de synthpop a mar de interesante agora están xa no estudo para facer un novo traballo e a través de SoundCloud podemos atopar este live continuo que tal vez non se Parte do álbume ainda non o saben, pero a verdade é que está francamente moi ben. A min, personalmente, gustoume o propio Serge, o grupo Pois e eh, Mandomo para que o escoitara, e a verdade é que resultoume moi agradable a escoita seguindo a liña do anterior álbume que, como digo, pagaba moito a pena escoitalo. Así que este Live Continuous de Search pois poida que sexa un adianto do seu novo traballo, ainda que, insisto, en palabras do dun, dos membros do grupo, ainda non tiñan claro si iba a formar parte dese novo disco. Eu espero que sí, porque a verdade é que gustame E aquí, amigos, estas novidades, ou non tanto, porque hai algún disco que xa non acaba de seguir recentemente, sí, neste ano, aquí en retroevolución Evolución, grazas a Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Tresangosca, traveso do 93.9 da FM de Cerrol, emite o programa e tamén atraveso de internet ou igual que Vende Valencia TT Radio tamén emite revolución eh tamén lembrarvos que podedes descargar os podcast atraveso de archive.org ou e para escoitalos cando vos queidades e seguimos pero agora CARA ATRÁS Vaya que, digamos, que este tema é eh, branquias bajo el agua de derribos arias Para mí, un, un, dos millores grupos da movida, sen lugar a dúbidas irreverentes, facendo sempre o que quixeron, o seu son unhas veces sonaba máis, sin pop, outras new wave, outras post-punk, e outras incluso Disco Music vacinando a propia Disco Music. Pots, o inestimable Pots, casúas toladas e Alejo Alberdi, fixeron en moi pouco tempo unhas delicias sónicas que para min perduran ata o día de hoxe e son o santo e seña da movida tal vez non tan admirados como outros que ainda siguen en activo ou que tamén desapareceron pero para min derribos áreas foron distintos o ser distintos para min os fain algo único e inestimable dentro do que foi a movida e porque non dentro do panorama estatal, Branquias bajo el agua, que editouse en formato sinxelo alá poloano 1982 e que tamén contía a tremenda Dios salve al endacari Tema, perdón, dios salva lenda cari, que estaba incluído no sin xelo, xunto con branquias bajo el agua, dios salva lenda cari, que acabamos de escutar, e vírgenes sangrantes en el matadero, incluídos os comenzos xunto con grupos como Gabinete Caligari, na chamada Onda Siniestra, a verdade é que quedar en solo Onda Siniestra, A verdad sería, pois, quedar curtiños de miras ante a avalancha de sons que facían derribosarias. Os comenzos utilizaban as caixas de ritmos con esas guitarras, pois, un pouco distorsionadas, pero estupendas, e despois pasaron a ter batería oficial. Era o de menos o que utilizaran. A verdade é que o que fixeron o fixeron moi ben, poucos medios, pero moita ilusión, que moitas veces xa sabedes que aquí estades xa máis que cansados de escoitalo o importante é o resultado máis que toda a paracernalía tecnolóxica que evidentemente sempre axuda, pero si as ideas non son boas, de pouco sirve tamén lembrar que pouco despois o grupo galego o siniestro total fixo a súa versión de este tema que se titulou Dios salve o conselleiro que tamén é inevitable non poñer este tema que a verdade é que resultame non só so gracioso sino un pouco hilarante este Aprenda Alemán en Siete Días que saliu como sinxelo no ano y 33 pero que tamén estaba no seu único álbume titulado en la guía en el listín de Ribos Arias para moitos de nós formará parte de esa música que escoitábamos cando éramos chavales que tivemos moitas veces que esperar anos a poder conquerir a precios asequibles a súa música, porque a verdade que os xeros e o LP contízanse a moi moi bo precio, moi alto precio, eu tiben que esperar a ter a súa discografía nun CD que editouse no ano 1996 ainda así, pois como supoño que moitos de vos coñicíamos moitos temas de derribos arias para finalizar con esta con este repasiño a derribos áreas coido que estaría ben poñer o que foi o seu último sinxelo que petou incluso nas discotecas o irreverente disco Pocho. nda be tab de van a char de la discoteca Volá apoyar el codo sobre el disco. No, no, no, no, no. Stars on 45 stars on La número 2. Bailar alegremente alegría La número 3 también. Ahora el número 4. Si queréis, podéis subir de la pista. Sí, sí, sí, vámonos ya de aquí. Vale aquí. Disco, disco, pocho. disco, disco, disco. Disco, disco. Disco, disco. Disco Pocho foi o último sinxelo que editou ribusarias alá polo ano 1984 e a verdade é que era un fusilamento cara a música disco pero, nem margar antes, bailabase o tema máis que ben e chamademe parvo, pero esa frase de que dice me van a echar de la discoteca por apoyar el codo solo el disco, pareceume sempre escacharrante e es sublime o mesmo tempo de Ribosarias o señor Poch, que por desgracia safáis anos que deixou formarán parte deses grupos tolos, pero estupendos e que, No estado español daqueles anos oitenta a moitos de nos cautivounos. Tú, tan personal abertura de Pop Deco, un dos proyectos que fixó Fernando Márquez, el zurdo, después de estar en la mode. También estaba en este proyecto Teo Cardalda, de golpes bajos y cómplices, y Fernando Cañada, que estuviera en grupos como Metal y Cía. Un efímero tamén proxecto este pop deco de, de música tirando a elegante ou sin tirar. Francamente, elegante, moi escoitable, puro pop. E tamén na producción notase que estaba Teo Cardalda detrás dos aparellos, porque o son pode lembrarnos por momentos a os últimos temas que fixera como golpes bajos e tamén nos comenzos de cómplices. A verdade é que o disco que se titulou La exposición internacional de los 80 é un deses grandes esquecidos dentro do do editado, do feito nos 80. <coughs> perdón, no Estado Español e paga a pena lembrar que este disco ten moito, moito tema interesante que no que nos de tempo imos a poñer aquí. nada de los ochenta en la exposición internacional de los ochenta Quiero ser tú único rey asumir tú única ley poder disfrutarte en mi edén hacer mi oscuro valir tu bien Quiero compartir nuevo el ritual y recuperar el placer de loban en la exposición internacional de los 80 en la exposición internacional de los 80s quisiera dibume de 10 color que nunca una parte de mí nos vuelva a alejar a los dos. quiero compartir de nuevo el ritual y recuperar el placer de lo banal de la exposición internacional de los ochentas posición internacional que daba título ao álbume ao único álbume que editou Pop Deco la exposición internacional de los 80. Pido perdón porque a grauzón é de vinilo, xa que non poseo o CD que editouse moitos anos despois. Un disco interesante no que, como dixen antes, estaba Teo Cardalda tamén, incluso na produción e Fernando Cañada E Por desgraza o tempo Está a rematar Amigos Pouco Podemos escoitar Oxe e de calidade sonora Deste pop deco Pero volveremos A escoitar algo deles En próximos programas A verdade é que sempre me pasa o mesmo o tempo é o que é parece que sempre se esgota antes do que un quixera pero así a ah, os programas de radio ata aquí retroalucción en radio filispín atraveso do 96.9 da FM de Ferrol e tamén atraveso de internet o igual que TT Radio tamén emite Dende Valencia e dende Internet de Revolución. de que, a atraveso de Archive.org e iVoox podedes descargar os programas cando vos que irades. Nada máis, unha aperta e de o próximo programa, amigos. Retroevolución, retroevolución, retroevolución. O programa de Cheo Radio, é máxico para Radio Filipina. Radio Filipina, indo cara adiante, In cara cara atrás, cara atrás. Escoita, isto é Retroevolución, Retroevolución, Retroevolución.